Husten daralik karguen banaketa bidu ezen zait e, baietz. Bon, badira adiananik e, bi lehendakali orde horokor e, departamentukoak bat biharnokoa beraz e, benyantuturi gure zerrenda buruazena beraz e, ekonomiaren eta ekonomikoaren lehendakali orde bilakatzen dena. Eta Sandrin Nervil beraz angiruko autetxikaztea. E, Turismoaz arduatuko dena. Hortaz gain Matio Berge Baionakoa badu delegazio importante bat, zeraitiko importanteena, erena ebaita erudorosko alde guziaren delegatu horokor bilakatzen da, baita ere aire portu eta portu guzietaz. Hori alde batetik, eta gero gehitu behar dut ere, naizte ez den ofiziala, emberen zagun, laborantza batzordea, nita azgain, laborantza batzordea, ere eskoleriko autetsibatek zuzendukudu, lehen dakarigisa, eta hau da, beraz, aliz lehizia gezar, geraztara. Mendi politika oroko garen delegazioa bat dut, e, baitu mendian, mendiguneetan eta mendian, Ez dira bakarrik uh, artzainak edo laborariak uh, eragile aktiboak. Beste hainbat jendek edo elkartek ere mendia maite dute, menditik bizitzen aldira. Eta mendia praktikatzen dute, gerai uh, dut turismoak ere badu ikusteko uh, mendiko politikarekin. Beste hainbat sektoretan ere mendiak mendiko politika hainbat eragile desberdinen artean eramaten da. Laborantza horitarik bat da. Beran, adibidez, nire misioneo hortan badut ere eski estazionen kudeaketaren mailan ildoak lantzea eta zehaztea. Eta horre noski, bizten dena, laborarekin eta laborantza munduarekin. Jakinez, laborantza ere oraindik adibidez eskolegian eta indar ekonomiko importanteak gelditzen dela. Eta behaz, elkarlana hor aktibatu beharko da. Erakile batzutan ahas ezberdinen artean, orokorrean eta puntaren puntan, mendiko politika orekatu eta zentuzkoa eramaitekoa entzina. Laborantza mailan ere beste hainbat mailetan bezala argiki modelo ezberdinek elgartopo egiten dute. Batzutan baditaike bi modelo hori ezberdin horiek seintxe burerat eramaitea orokorki gauzen hobetzeko, baina askotan ere, hainitzetan, autok egimarko dira eta modelo bat le lehenestekotana nika bide bat da kit praktikan naizta utzi gisa beharko gauzak entxeatu konpontzen molde orokorrean eta zentsur orokorrean kontsentsualki badakit ere gauza batzu lehenestekotan zer nolako norabidiak lenekin ainditzen utan hautu zigisa eta uste dut labuntza bat zorde hortan gielengoa eskirrekoa izanez Uste dut ere bide lagunak izanen dituztala mairo adibidez, ahalden guziez, laborantza mailan, laborantza errikoia, irankora eta kaitateskoa, bultzatzeko eta lehen esteko. Hori dut uh, asboa, Berankero alden guziez ere eh, argumentuaren mitartez eta argbuntu obenaren mitartez, gauzak behar dira entzatu ere kontzentualki aintzina eramaiten eta desafiori dut nire entzinean. Beaz, hara, eh, 6 eh, meki bezain kebentsuk eta fermuki nahi dut sailori eh, eh, aintzina eraman.